Fehér márványnak látszó házak egymáshoz közvetlen közel, de különállóan építve, mint rendületlenül összeállított nagy dobozok távolodnak lassan, ahogy célirányba lavírozott a vitorlás. Olyan nagy volt a hold, és olyan fehér a víz, mintha egy keleti mese kezdene történni. Hatalmas óceánjárók, kialudt kéményekkel pihentek a dokkok mentén, és mint a búcsúzó rémület integettek távoli lámpák alatt az elvonuló pálmák és platánok. Afrika megy és már hűvösebb lett. Egy mezitlábas, feltűrt nadrágú legény kiteregeti a felső vitorlát, élesen fütyül. A part, mintha a úgy tűnik el az egyenletesen mélyülő, emelkedő óceán mögött, és szemközt csillagokkal borul le az ég a tenger látó határára. már húsz perces sír csendesen, bőségesen, nyögés nélkül, mint egy bánatos, árvagyerek. Átkarolom groszman Zsuzsi vállát, ő is átkarol, és így ülünk a hajófarán, hipnotizáltan nézve a távolodó partot, valami közös melegséggel, hasonló sorsunkban, hasonló várakozásokkal. A fuvallat erősbödik. A hajó oldala mentén zizegve fornak a hullámok. Mindig több és több csobbanó, locsanó hang. Teljes széllel megyünk. Egyszerre megint benne vagyok időben és térben. Hűs gondolataim támadnak. Ketyegni kezd bennem az óra, az agyamban megindul egy sorrend. Közelebb húzódunk egymáshoz, menekülő magyarok a hajófarában, és olyan jólesik esik hallani a mezitlápas lépések döngését. Meggyújtanak egy lámpát, felgombolítanak egy kötelet, és mintha egy végtelen teremben lennék, újra ránk mozdulatlanul az ég roppant voltozata. Mire újra felemelem a fejemet, Afrika nem látszik. Körül csak a tenger mozgó nagy panorámája terül el, és a csillagos ég homályos pereme szegélyezi. Közvetlen a fülem mellett egy remegő síró női hang suttogja alig hallhatóan, szinte csak rezegve, mint fúvallat a levegőn át. Megyünk haza. Ámen.